на довгій дорозі людей. Іноді їх розмочують у воді і пережовують без роти, гублячи крести, молоді зуби розгризають, ковтають, не жувавши. Але для сущої людини немає нічого пахучішого за хліб. І кожного дня він інший. У цьому теж якась суть. Мабуть, саме через те я й не можу вловити отієї основної суті. Сьогодні вона не така, як учора. От і зовсім заплутався. Вона така ж. Усі часи. Усе на світі змінюється. Неклінною лишається праця. І селянина, і художника, який намалював свою картину. Працю теж руйнує час, і руйнують війни. По них ми вчимо історію. Але по-справжньому... Шануємо тих людей, які вміють і люблять працювати. Все на світі одмозолів, не перетрухає на порох любов. Вона не наче щоразу зникає, але щоразу й народжується. І саме вона рухає світом. Я це побачив на власні очі. Світом рухає і зло, жорстокість. Але вони живуть лише через те, що живе любов. Вона сама інколи приводить до вбивства, але така вже її сила. Ця любов і до дітей, до природи, до інших стражденних людей, до життя, яке часом таке куце, аж страшно. Я тільки тепер зрозумів, як треба вміти поважати чужі страждання. Нині на світі багато таких людей, котрі не вміють поважати чужі страждання, а чи згуміють, коли буде потрібно. Ось я знову заплутався. А може й не заплутався. Нетлінною ще є совість. Тільки про неї треба частіше нагадувати і вчити її. Вона сама чи не найбільший вчитель? Не дарма цим словом поруч двох інших рівних йому Великий Ленін на рік нашу партію Отож усе наше в нас Тільки в неоднакових пропорціях І міняються ті пропорції І через те я не завжди збагну когось, а хтось мене І я сам не до кінця збагну себе Зовсім недавно мені здавалося, що я став на одній точці, на одній грані а бачу, що в мені знову щось відмінилося. Бо всі ці дні думаю ще про дві долі. Та й кому воно треба, а те моє маленьке самопізнання. Хто я такий? Чоловік та годі. Займаю саме те місце, яке мені визначила доля, і не прагну кращого. Є люди, які бояться зайняти в світі багато місця, а є такі, що пруть за чужим, як за своїм. Ти їх б'єш по пиці, а вони лізуть. Ось тут мене й починає ломити на обидва боки. Як бути? Вірити чи не вірити людям? Вірити. А скільки обманів, кривд? Вони мені самому понатирали мозолі на душі. Мабуть, і я, як казав один стеляга, не сахар. Отож, для того, щоб вирішити це щодо інших, мушу вирішити щодо самого себе. Вірю я в себе, в свою чесність, у свої сили. Вірю, що не переорю чужого поля задля власної маленької користі, не возвеличуся ціною чужого приниження. Я можу повірити в це тільки тоді, коли повірю, що інші не зроблять так. Мабуть, я ще не вмію робити все як слід. Давати стільки користі, скільки потрібно. Мене скільки з часу, і на моє місце прийде інший хазяїн. Мудріший, спокійніший, вченіший. І тонший душею. Таких людей нині багато. І коли підбивати загальний баланс, треба людям вірити. І тоді вони повірять тобі. З вірою і пишу оці для когось, може, смішні, а для мене суворі рядки. Кінець книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ. 1981 рік. Читала Світлана Горлова. Звукорежисер Віра Поляндра.